Усі дружно висловлювали згоду. Тільки Гріньйо похмуро покусував свої пишні вуса, не поділяючись загальних веселощів. Франциск помітив це. «А що скаже моя доенья?» звернувся він до свого вихователя жартівливим прізвиськом і обійняв його за плечі. «Я скажу, чорт забирай!» нелюб'язно гризнувся той. «Скажу, що ця кокетка справді надто гарненька!» Її врода і жвавість цілком можуть надихнути старого Людовика на подвиг. І у Франції з'явиться спадкоємець престолу, що не ми відсвяткуємо День Пресвятої Трійці. Франциск перестав посміхатися. Погляд його став смутним. «Ти хочеш сказати, що в мене тепер найілюзорніші надії на корону?» «Більше, ніж будь-коли. Однак варто зважати і на вік Людовика» при якому вже замало тільки бажання. Гмм, до того ж, як мені повідомили, сама мерія Тюдору досі сумує за своїм Брендоном. Навіть сльозу пустила за ним учора перед сном. Свіжа новина, що нагадала усім. Гріньо не тільки гувернер Франциска, але й спостерігач Луїза Савойської. І в нього скрізь є інформатори. Однак тут Гріньо прорахувався – його слова зачепили самолюбство Франциска, впевненого, що йому неважко буде закохати в себе будь-яку особу, котра носить корсаж із підницю. «Присягаюся честю дворянина», – вигукнув він, підводячи голову. «Присягаюся. Я буду не я, якщо не змушу її забути цього англійського вискочку». Гріньо ледь не вилиявся. Йому б належало врахувати темперамент і прагнення свого вихованця. А він відрізав. Тим самим ви остаточно зведете свої шанси на нівець. Бо якщо ви швидко дістанетеся до нашої англійської мадам, у нас буде значно більше шансів зробити її дитину, ніж у старого короля. Я зовсім не те мав на увазі, знітився герцог. Або Ніве, щоб зняти напругу, зауважив, що з королевою прибуло і чимало інших гарненьких леді, узяти хоча блакитне оку, мовчазну Марі Болейн або ж реготуху на Нетту Дакр. І юнаки, немов побоюючись говорити про королеву, почали обговорювати її почет. Поступова розмова торкнулася того, що Марі Англійська привезла із собою майже половину свого двору. І де питається, вона сподівається розмістити весь цей натовп. Тепер половину Парижа заполонить англомовне панство, а доброму французу ніде буде і чортихнутися, щоб не побачити манірну гримасу англійців. Гріньо був задоволений, що вони нарешті відволіклися від оспівування принад юної королеви. До того ж, із англійським почтом і справді чимало незручностей. А Франциск просто втратив самовладання, коли багато хто з оточення королеви почав називати його Мсіе, а не Ваша світлість чи Монсеньор. Немов давали зрозуміти, що тепер, коли їхня співвітчизниця стала королевою і може народити спадкоємця, сам Франциск більш не є значущою для них особою. Відбувалися інші сутички, скажімо, коли французи надто активно загравали з фрейлінами Мері, на яких англійці, котрі супроводжували королеву, поклали око і самі. До того ж, багато хто з французького почту був обурений тим, як пильно охороняють від них Мері і її співвітчизники, доходячи ледь не до сварок, коли вони просто відтісняли від неї французів. Отож, Томас Болин мав чимало клопоту – Літав між обома партіями, залагоджуючи протиріччя, перепрошуючи, звертаючись із проханнями. І зітхнув з полегшенням тільки тоді, коли погода нарешті змилостивилася, дощ припинився. І, незважаючи на те, що дороги зовсім розвезло, вся ця юрба-вельмож і леді рушила в бік Абвіля, де на молоду королеву нетерпляче очікував Людовик XII». Попри незручності пересування, кортеж королеви був вражаюче гарним. Для мері обрали білосніжного іноходця, а коли вона стомлювалася їхати верхи, до її послуг завжди був чудовий паланкін, задрапірований золотою тканиною з китицями і вишитий королівськими лілеями. Крім того, у її розпорядження надали колісницю, обито зсередини ведмежими шкурами, а зовні – рудою шкірою з витисненими гербами Англії та Франції. Кінські попони почту були пошиті з чорного і малинового оксамиту, а гвардійці – одягнені в кольори тюдорів, зелений і білий, і на кожному нагруднику виблискували об'єднані герби Англії та Франції. А слідом, загрузаючи в багнюці, поволі рухалися шість візків із посагом – посудом, білизною, борами, коштовностями, килимами і гобеленами. Навіть негода не могла затьмарити урочистого пересування нової королеви Франції. Протягом усього шляху їй виказували почесті і знаки уваги. Мешканці містечок і сіл, якими вони проїжджали, шеренгами вишикувалися вздовж доріг, вигукували вітання, підкидали в повітря шапки – Звідусіль долинав вітальний подзвін. Франциск Ангулемський їхав поруч із паланкіном королеви. Був люб'язний, веселий, послужливий і засипав її такими відвертими компліментами, що Мері не знала, чи гнівитися їй, чи сміятися. Ох, ці французи! Вона воліла сміятися. Бачила, як Франциск весь час так і пестить її очима. Їй це подобалося. Герцог заграє з нею, що з того? Безневинний флірт ніколи не зашкодить. І чому б не пококетувати з ним? Адже це відворікає від тужливих думок про Брендона і дозволяє не думати про майбутню зустріч зі старим королем. Ближче до вечора вони зробили зупинку в придорожному аббатстві. Погода знову зіпсувалася, пішов дощ, і Мері стояла біля вікна, думаючи, чи не залишитися їм тут на ніч. І тут їй доповіли, що в аббатство прибув королівський гінець, а за кілька хвилин до її кімнати вийшов Франциск. «Мадам!» – зараз вигляд у нього був суворий, майже офіційний. «Мадам! Нам треба негайно виїжджати. Його величність Людовик XII, бажаючи якомога швидше зустрітися зі своєю королевою, виїхав нам на із Абвіля. Мері майже злякалася. Озернулися на віконце, в яке стукотів дощ, потім безпорадно глянули на Франциска, немов шукаючи в нього підтримки. Він зрозумів це, і обличчя його пом'якшало. Це неминуче, Марій, але я весь час буду поруч, покладіться на мене. Чим він міг їй допомогти? Та все ж, він дуже милий. І цей його ніжний потиск руки, і співчутливе тепло в очах,